ZOOLOGIE Lui Adam i s-a dat în rai dreptul de a numi animalele și de a le stăpâni. După izgonirea din rai, lucrurile au luat o întorsătură cu totul neconvenabilă. Animalitatea a început să dea nume oamenilor și să-i stăpânească până într-atât, încât de la sihaștrii primelor veacuri creștine, care încercau să-și domesticească menageria interioară, până la fizionomiștile nașterii, care clasificau mutra semenilor după afinitățile ei cu profilul diverselor sălbăticiuni cunoscute și până la vocabularul etern al caricaturii și injuriei, zoologia a devenit, ca să zicem așa, o parte însemnată a antropologiei. Dar parcă niciodată și niciunde ca în România contemporană n-a reușit morfologia regnurilor inferioare să iasă atât de explicit și de euforic la suprafață. A identifica pe stradă, la televizor sau pe scena politică specii diferite de animalitate nu mai este în aceste condiții o operațiune ofensatoare, ci o modestă operă descriptivă. Ei notă, pur și simplu, de ambianță. Mai întâi ai de înregistrat expresia sonoră a animalității. Zgomotele străzii, ale mediilor audiovizuale, ale oricărei aglomerări umane, s-au îndepărtat simțitor de la stilistica articulării calme, a emisiei controlate rațional. Auzi la fiecare pas și la orele cele mai neașteptate șuierături, răgete, mârâieli, chiote, grohăiel, behăituri, ciripel, mormăituri, croncăneli, scâncete, lătrături, gemete, horcăieli, țipete acute și icnete înfundate, râgâieli, flatulențe explozive, urlete, pe scurt un fel de balamuc asurzitor și toxic. Se vorbește răstit, monosilabic, onomatopeic. Ceea ce la animal e un sistem de semnalizare primitiv și vital, la oameni a devenit un ornament haios, o afectare de gașcă. Spectaculoasă e combinația anapoda a speciilor, inadecvarea între ambalaj și manifestarea lui sonoră. Întâlnești la tot pasul lei care behăie, capre care mugesc, porci care cilipesc, măgari care șuieră ca șerpi, vaci care scâncesc și așa mai departe. Un soi de pădure deviată, o ogradă cu altoiuri implauzibile, o rezervație de experimente ratate. Să trecem însă la ambalaj. Frapantă e supraabundența de păsăret. Papagali volubili, cu vocabular minim și repetitiv, bâtlani solemni, pupeze sentimentale, păuni perplexi, gaițe sapiențiale, pițigoi melancolici, gâște, găind ambe sexe, dropi senzuale, ciocănitori fără prejudecăți, cocoș afabili, cu cuvele inflexibile, ciori immaculate, vrăbioi insignifianți și pompoși, curci abstrase, pinguini, bibilici metafizice, cuci justițiari, guguștiuci fraieri. Din fauna acvatică se remarcă mai ales crapul prepotent și obtuz, îmbogățit artificial la crescătorie, știuca violentă și hrăpăreață, bibanul de scurcăreț și plevușca, țârii ofensați, puietul nelămurit, hamsiile gregare. Să adăugăm batracienii colocviali, lipitorile, crabii și insidioasele meduze. Stăm bine cu târâtoarele de la șerpăria soioasă, șireată și servilă de prin județe până la reptilele țepene cu miros de preistorie, gușteri grosolani, iguane greoaie, cameleoni. E criză de animale nobile și performante. Nu prea avem cerbi, vulturi, lei adevărați cu autoritate legitimă, leoparzi eleganți, pantere de familie bună. Nici măcar porumbi concilianți sau urși viguroși și cum să cade. În sfârșit, e plin de căței ipocriți și pisici ieftine, de vulpi șmechere, lupi hămesiți, măgar nerușinați, boi monumentali și porci inspirați. Avem hiene funeste și dihori care duhnesc ca cloacă, scroafe urcate în copac și mistreți scăpați în grădina dezarzavat. Avem, să nu uităm, țapi vizionari, rățoi plin de principii și lebede de paradă. O categorie aparte o reprezintă cârtițele reciclate, adică vechi, dar gata să mimeze noul discernământ democratic. Avem analiști de politică externă cu aspect de morsă competentă sau analiști de politică internă cu aspect de bursuși suficienți. Avem vedete de show estival care pendulează între căprița sexy și oaia aferată. Avem animale obraznice, animale țanțoșe, animale bolnave, buhai tandri și bivol somnolenți, gândaci, gâze, trântori, ploșnițe, păduchi, cari, muște, moli, șobolani, fluturi inconsistenți și fluturoaice zemoase, viermi umezi, lăcuste năvălitoare, viruși. Amestecul speciilor e din nou frapant, viezuri care se dau drept tigri cei care să cred gheparzi, porci care să cred tauri, cloști care imită privighetoare. Am văzut de curând și o evoluție inversă, relativ neașteptată. Un malac obișnuit al mlaștinilor politice și clasat în deopște la rubrica Porcine, cu mici cochetării de Saint Bernard erotic, îi lua un interviu președintelui țării și se schimbase brusc în iepuraș. Ochii înclăiați de afecțiune se făcuseră mici și jucăuși, Feciorelnice sughițuri admirative întâmpinau fiecare frază a șefului. Din vierul arrogant al altor emisiuni a ieșit bălos la suprafață lingău. cui duma de partid și de stat era atât de drăgălașă și timidă încât nu se putea să nu iau o decorație. Când iepuraș de casă, când porc de serviciu, când dulău național, bucuros să latre și să săgudure oportun, când bufnițoi lubric, când ciocârlie patriotică, arătarea avea orgoliul de a întruchipa singur toată fauna autohtonă. Pe o nouă arcă a lui Noe, insul ar putea fi singurul călător, mândru de a se împreuna, dacă ar fi nevoie, cu sine însuși.